ויז נצחם על בגדיי, וכל מלבושי אגאלתי. כיום נקם בלבי, ושנת גאולי באה. ואביט, ואין עוזר. ואשתומם, ואין סומך. ותושה לי זרועי, וחמתי היא שמחתני. ואבוס עמים באפי, ואשקרם בחמתי, ואוריד לארץ נצחם. חסדי אדוני אזכיר. תהילות אדוני, כעל כל אשר גמלנו אדוני, ברב טוב לבית ישראל, אשר גמלם כרחמיו וכרוב חסדיו. ויאמר, אך עמי המה, בנים לא ישקרו, ויהי למושיע. בכל צרתם לא צר, ומלאך פניו הושיעם. באהבתו ובחמלתו הוא גאלם, וינתלם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 מוליכם בתהומות, כסוס במדבר, לא ייכשלו. כבהמה בבקעה תרד, רוח אדוני תניחנו. כן נהגת עמך, לעשות לך שם תפארת. הבט משמים וראה, מזבול קדשך ותפארתך. איה קנאתך וגבורותך, המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו. כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה, אדוני אבינו, גועלנו מעולם שמך. למה תתענו, אדוני, מדרכיך, תקשיח לבנו מיראתך, שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך. למצער ירשו עם קדשך, צרינו בוססו מקדשך. היינו מעולם לא משלת בם, לא נקרא שמך עליהם. לו קראת, שמים ירדת, מפניך הרים נזולו.